але розв'язавши, дещо розчарувався. Людині записи не рісніли цікавими спостереженнями, а сентиментальне щебетання дівахи з вищою освітою кому потрібне. Про Івана йшлося тільки в одному зошиті. А власне на цих записах уривався людин щоденник. Десь за місяць після нічної сцени в райвиконкомі вона несподівано для всіх вийшла заміж. Характерно, що в цим Одружені теж було мало лірики. Звідки їй узятися, якщо двоє молодих людей, ледве словом перекинувшись, уже певні, що завтра вони поспішать до захису? Нарешті приступаю до викладу людиного щоденника. Беру з нього найбільш змістовні рядки, залишаючи телячі радощі й печалі майбутнім дослідникам. Коментуватиму події я. А вся ця любовна історія тривала п'ять тижнів і чотири дні. А спинятиму вашу увагу на вузловім записі тижня, дотримуючись раніше викладеної теорії, що характери, а що таке кохання, як незіткнення характерів у часі та просторі, розвиваються діалектично-стрибками від ситуації до ситуації, яким же бачився нашій героїні Іван Кирилович до їхнього знайомства. Прошу. А вчора нарешті стріла загатного, нову трехівську зірку. Нині тільки про нього й лихословлять. Ходить, просто волосий, у вузьких штанях. Це всіх страшенно дратує. Я сказала в райвиконкомі, за нього слово то ледве не заклювали. Мовляв, він цим ставить себе вище всіх, хоче вирізнитись. Мені ж байдуже, хіба це визначає духовну суть людини. Хоч весна і холоднувата, але без капелюха високий ставний чоловік має навіть романтичний вигляд. А що до вузьких штанів, звичайно, не виправдовую його. Зараз усі газети виступають проти негативного впливу заходу на молодь. Навіть у карикатури на вузькоштанників малюють. Навіщо ж лити воду на млин в сіляких стелях та переродженців? Серед людей живеш і живи по-людському». Не маю чим доповнити цей уривок. Хіба зауважу, що про Люду об цім часі пліток не менше ходило. Була на виду, гарна, і по її приїзді чимало авторитетних женихів зароїлося навколо неї. Але Люда всім відмовляла, навіть танцювала лише з дівчатами, пересудів боялася. Терехівці спершу думали, що десь ліпшу партію має, а потім зластивили. «Вельми горда принца чекає, а принц раптом візьме і не з'явиться». Іван та Люда неодмінно мусили зблизитись, бо обоє стояли трохи осторонь інтерихівської громади. Так я пояснюю зав'язку цього любовного сюжету. «Дивина. А вчора надвечір приходить загадний за даними для передової. Я була в кабінеті сама, коперсаємося о зведеннях, раптом він каже». Людмило Леопольдівно, я запрошую вас у кіно. Якийсь черговий американський бойовик. Я ушелешено мовчу, тоді він додає. Я не хлопчик, щоб підстерігати вас після танців, і ми обоє розумні люди. Ви мені давно подобаєтесь. Ось квитки я чекаю на вас біля клубу за п'ять хвилин до початку сеансу. Моє життя у ваших руках». І пішов. Я не сподівалася нічого такого, хоч і полюбляю романтичні ситуації, але так своєрідно ще ніхто зі мною не розмовляв. Спробуйте уявити трехівських побрехух, коли ми заходили до зали. Не зумієте, фантазії не вистачить. В порядках одразу шушушу. -шу -шу. Ми зайняли свої місця і вже не озиралися. Картина мене схвилювала кольорова, душевна. А загатний критикував її всю дорогу аж до моєї квартири. У кожного свої смаки, про смаки не сперечаються, це навіть у газетах пишуть. Я одразу сказала свою думку, і ми приязно розпрощалися. Я відзначу трагічну, як мені здається, особливість Іванового характеру. Кожну дівчину, з якою знайомився, він спершу ідеалізував до безглуздя. Тому всі дальші стосунки після першої зустрічі ставали важким, болісним для самого Івана процесом розчарування.